Leo tunaangazia historia ya mkoa wa Manyara. Mkoa huu hupatikana kaskazini nchi wa Tanzania. Ni mkoa ambao pia unasifika sana kwa uchimbaji wa madini ya Tanzanite. Ni madini yanayopatikana katika mkoa wa Manyara pekee hapa nchini Tanzania. kili Na shughuli mbalimbali zinazofanyika ndani ya mkoa huu. tazamaji karibu tuwe sote mwanzo hadi tamati. Manyara ni moja kati ya mikoa ilipo kaskazini mwa Tanzania. Pia, koa Manyara ni kati ya mikoa sita ya Tanzania. Babati ndio makao yake makuu. Mkoa huu umepakana na Arusha na Kilimanjaro upande wa kaskazini, mkoa Tanga upande wa mashariki, mkoa Dodoma upande wa kusini na mikoa ya Singida Shinyanga upande wa magharibi. Katika chimbuko la mkoa Manyara, mchimbuko la mkoa huu wa Manyara. Mkoa huu ulitenganishwa na mkoa Arusha mwaka elfu mbili na mbili kwa azimio yalikuwa si wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William mkapa Mkoa huu una ukubwa wa kilomita 461359 Mkoa Manyara pia una wilaya zifuatazo ikiwemo wilaya Kiteto, wilaya Hana, wilaya mbulu, wilaya wilasi Manjiro pamoja na wilaya Babati mjini Katika mkoa Manyara kuna makabila mbalimbali mbali, kama vile Waira, Wa Masai, Wasonjo, Wa Fiumi pamoja na wabarbaigi Mkoa huu pia kuna shughuli mbalimbali zinazofanyika ambazo hutumika kuwapatia wenyeji pato shughuli hizo ni kama vile ufugaji pamoja na kilimo moja kati ya vivutio binapopatikana ndani ya mkoa wa Manyara ni pamoja na Ziwa Manyara hifadhi ya wanyama daraja la kamba ambalo pia ni daraja pekee linalopatikana ndani ya mboa huu wa Manyara tofauti na mikoa mingine pia ndani ya mboa huu kuna chemi, chemi ya maji ya moto Ambalo pia ni moja kati ya vitu vinavutia watalii kutoka sehemu mbalimbali nje hapa nchini na hiyo ndiyo historia ya mkoa wa Manyara ni mkoa unaopatikana hapa nchini Tanzania. Historia hii ni kwako na Esta TV kuandaliwa kwa kwako na kusimuliwa nami A.C. da Samuel.